Urušenje E sad, dragi moji ljudi, i vi koji ste doma, i vi koji ste u autima, i vi koji sad možda kuhate u kuhinji nekakav onaj kasni popodnevni ručak ili nešto prčkate, i posebno, dragi moji ljudi koji ste tu oko mene, tu na HRT-u na Prisablju. Naime, došao je i taj trenutak Ja sam ta sto peta Čijih još 15 minuta Morate svi skupa izdržati. Jer ovo je Postavljanje svjetskog Guinnessovog rekorda. Ovo je zaista nama za povijest. Nemojte mi zamjeriti možda malo ovako povišene emocije u ovome trenutku, sabraću se ja, obećajem svećano, ja ću sve reći što sam planirala o radiju koji je zaista moja životna strast i moja životna ljubav. E... Radio Evo Ivica je prije mene završio s time, s time da radio neće izumreti. Ja sam zapravo dala naslov svojoj temi, glas koji ne šuti, radio u prvih sto i dalje. Godinama zapravo slušamo tu rečenicu koju je Ivica rekao, a to je Radio izumire najprije nas je trebala ubiti televizija pa su došle kazete Bog me danas nam je tu i Youtube koji samo što nas kao nije pokopao sad nam presudu već potpisuju i streaming platforme i umjetna inteligencija međutim danas na početku ove naše slavljeničke 2026. na početku slavljenja ovog slavnog stoljeća koje je iza nas, ja mislim da mi ne stojimo na provu, sprovodu ja jesam danas u Crnome, ali je to jako elegantno i da se to nosi. Mi nismo na sprovodu radija, mi smo, ja mislim, u njegovoj novoj renesansi. Zašto je radio sve to preživio? Zato što radio, radio nije samo tehnologija prijenosa zvuka. Radio je prije svega povjerenje. Radio je ovaj ljudski glas koji vam se u ovom trenutku uživo obraća dok ste u autu, u kuhinji, dok ste u uredu. Mada ja mislim da je najzaposlenija firma danas sigurno u Zagrebu i u Hrvatskoj HRT. Jer nas je ovdje više od 100 Ja ne znam koja bi se druga korporacija mogla pohvaliti takvom korporativnom disciplinom i kulturom da na novu godinu 1.1. njezini gotovo svi djelatnici budu prisutni. U ovom svijetu algoritama danas, koji vam sugeriraju glazbu na temelju zapravo matematičke jednađbe, radio ostaje jedini medij koji vam nudi ovu ljudsku emociju i nepredvidljivost trenutka, jer evo meni u ovom trenutku moje slušalice me zafrkavaju i ja ću ih vjerojatno sad u ovom trenutku morat nažalost i zamijenit, oni će mi ima ih 50 u režiji mahat kad sam prekoračila svoje vrijeme. Dakle, kakva nas zapravo tren, budućnost čeka? Ta budućnost je već tu. Budućnost radija je hibridna, to moram reći. Danas više ne govorimo o radiju samo kao o FM ili DAP plus frekvenciji na što smo navikli. Radio je danas cijeli jedan veliki zapravo sustav s videom na digitalnim platformama, pametnim uređajima i još više. Zahvaljujući tim pametnim sustavima, vi više niste samo naši pasivni slušatelji. Ja vam se posebno ovom prilikom zahvaljujem jer ste bili s nama na jedini mogući način u ovih proteklih 27 sati putem društvenih mreža. Hvala vam na svim onim komentarima, na riječima podrške koje ste nam pružali. Vjerujte nam, sve smo pročitali, bit će nakon ovog rušenja svjetskog inisevog rekorda prilike da to pročitamo i u Eteru, jako smo zahvalni na tome. Naša budućnost donosi zato još veću integraciju s pametnim autima, s pametnim domovima, gdje će zapravo te glasovne naredbe koje dajete postati onaj primarni način interakcije s vama. Međutim, dok ovi globalni streaming servisi nude sve za svakoga, radio pobjeđuje tamo gdje oni gube. A gdje bi to bilo? u lokalnoj zajednici, jer mi znamo koja vam je cesta jutro zatvorena, na kojoj cesti je rupa, ali što je najvažnije, mi znamo koga treba nazvati da se ta rupa popravi. Međutim, istodobno, mi naravno znamo i što se događa u cijeloj zemlji i svijetu. Radio postaje multiplatformski, on to već zapravo danas i je, s Hrvatski radio to dokazuje. Naše emisije danas žive kao podcasti, naši intervjui postaju video isješci, ali srce sustava i dalje ovo što sla, sada slušate a to je naš program uživo međutim u budućnosti koja nas čeka radio dobiva još jednu po meni zaista kritičnu ulogu mi postajemo filter istine jer živimo u eri deep fake tehnologije gdje video snimka može vrlo uvjerljivo prikazati bilo koga kako govori bilo što Društvene mreže postale su danas neko bojište dezinformacija gdje vam botovi zapravo generiraju milijone objava u samo jednoj sekundi. U tom digitalnom oceanu laži vrlo često, nažalost, radio je taj vaš otok provjerenih informacija. Zašto? Zato jer iza ovog radijskog mikrofona sjedi osoba s imenom i prezimenom. Urednik koji odgovara vama i zakonski i moralno. I što je najvažnije, mi smo institucija koja svoj ugled gradi desetljećima. Vjerujte nam, nećemo to tako lako dovesti u pitanje. Vi više ne tražite samo puku informaciju. Informacija ima previše svuda oko vas danas. Međutim, vi želite da netko kome vjerujete vama kaže ovo je važno, a ovo je buka. Radio je taj koji koji buku pretvara u smisao. I sada, najvažnija uloga radija, mada smo sad na drugom programu koji je primarno zabavni sportski program, ali naša primarna uloga po meni nije samo zabavna. Mi do nje držimo. Naša najplamenitija uloga očituje se u onim trenucima kada sve ostalo utihne. Kad nastupi kriza, bilo da je riječ o ratnom stanju, nažalost, bili smo tu s vama Bilo da je riječ o razornom potresu Nažalost, bili smo s vama tada Bilo da je riječ o poplavama Nažalost, i tada smo bili s vama Ali i da ste u potpunom mraku Zbog nestanka električne energije Jer u tom trenutku Moderni sustavi postaju iznenađujuće krhki U velikim katastrofama 4G, 5G mreže Prve pucaju zbog preopterećenja ili oštećenja baznih stanica. Optički kablovi pucaju pod zemljom. Radio je tada zapravo jedini medij koji zahtjeva minimalnu energiju. Samo jedan tranzistor na baterije ili čak onaj tranzistor kakvi su nekada bili na navijanje može spasiti nečiji život. Signal radija, naime, prolazi tamo gdje digitalni paketi podataka zapinju. Sjetimo se samo potresa u Hrvatskoj, velikih poplava i kod nas i u Europi proteklih godina. Što su tada ljudi prvo tražili? Što ste vi tražili? Glas koji će vam reći da je sigurno da gdje vam je pitka voda i kad vam dolazi pomoć. U ratnim zonama radio je jedini izvor provjerenih informacija kada su društvene mreže preplavljene dezinformacijama i hakerskim napadima radio u krizi nije samo izvor informacija, on je gledam doktora Handela psihološko sidro, ja se nadam da će mi potvrditi glas voditelja koji mirno izvještava usred kaosa poručuje slušatelju poručuje vama nisi sam, netko je tu s tobom Živ čovjek je s tobom I sustav i dalje funkcionira To je moć koju Nijedan algoritam nikada neće imati Ja u to čvrsto vjerujem A sad se vratimo samo na trenutak Na prirodu zvuka Znanstveno je Najme dokazano da ljudski glas Aktivira centre u mozgu Na način na koji to tekst Nikada ne može Glas je vrlo intiman On ulazi u vaš osobni prostor U vaše uši dok vozite djecu u školu ili dok sami sjedite u mraku nakon potresa. Taj intima na daljinu je ono što radio čini nezamjenjivim u krizama. Kad se dogodi ta katastrofa, svi se mi osjećamo izolirano. Izolacija rađa paniku onda. Radio razbija tu izolaciju. On stvara taj osjećaj zajednice. Nisam sam. Znate da u tom istom trenutku još tisuće drugih ljudi sluša taj isti glas koji je uživo s vama. To je to kolektivno iskustvo koje digitalni algoritmi izolirani u tim vašim personaliziranim mjehurićima na mobitelu ne mogu replicirati. U krizi radio postaje kolektivna svijest nacije. A govoreći o budućnosti mi naravno nećemo ni zanemariti održivost. Jer dok ti golemi podatkovni centri koji pokreću internet i umjetnu inteligenciju troše nevjerojatne količine električne energije i zahtijevaju to stalno hlađenje, radijska infrastruktura vam je nevjerojatno učinkovita. Samo jedan odašiljač, mi smo tome svjedočili za vrijeme domovinskog rata, može dopreti do više milijuna ljudi. U scenariju ekstremnih klimatskih promjena ili energetskih kriza, o kojima se sve više raspravlja, radio je zapravo low-tech rješenje za high-tech probleme. On je najzeleniji način masovne komunikacije. Ne zahtjeva od korisnika, ne zahtjeva od vas da svake dvije godine kupujete novi skupi uređaj sa litijskom baterijom jer stari tranzistor kojeg vjerojatno imate negdje na tavanu kod jeda i bake on će danas raditi jednako dobro kao i onoga dana kad je kupljen ta dugovječnost, a možete ga i popraviti ako se slučajno pokvarijo, ta dugovječnost je ujedno i naša najveća snaga u ovim nesigurnim vremenima u kojima živimo. Kada govorimo o toj budućnosti, često se naravno oslanjamo na osjećaje, ali dopustite mi ipak da vam kažem neke brojke iz istraživanja koje provodimo kroz našu European Broadcasting Union IBU na europskoj razini. Dakle, prema najnovim podacima radio je i dalje istinski masovni medij. Naime, unatoč svemu 83% evropljana svakoga tjedna sluša radio. I to nije samo navika. To je pravi društveni fenomen. Jer prosječni evropljanin provodi čak 2 sata i 14 minuta dnevno uz radijski program. Čak i među ovim mladima, od 15 do 24 godine, gdje smo svi digli ruke od njih i rekli ok, ti ta djeca žive na TikToku, mi do njih ne možemo. Radio dopire do 73% njih. Tjedno. To nam dakle govori da radio nije medij za djedove i bake, već medij koji se uspješno prilagođava novom vremenu. No još važniji podatak od same slušanosti je ono povjerenje s početka moje priče. Naime, sve potvrđuje da građane, građani u čak dvije trećine evropskih zemalja najviše vjeruju upravo radiju kao mediju, rangirajući ga ispred svih ostalih i televizije i internetskih portala i društvenih mreža. I dok povjerenje u digitalne izvore vijesti opada, zbog deepfake sadržaja, radio ostaje taj čuvar istine. A u Hrvatskoj, e sad, mi smo poznati naravno po skepticizmu. Hrvati su među najskeptičnijim europskim narodima kada je riječ općenito o povjerenju u medije. Ali znate što, s druge strane, čak i u Hrvatskoj od svih medija, koliko godim se malo vjeruje, najviše se vjeruje radiju. Radio se konzumira, svi imamo taj dojam onako usput. U autu, na putu do posla, u uredima, onako, kad nam je baš usput. Međutim, ta lokalna povezanost naših radijskih postaja, od onih nacionalnih do onih malih kvartovskih, stvara specifičnu sponu koju globalne platforme ne mogu raskinuti. Jer kad se tlo trese u Zagrebu ili Petrinji, slušatelj u tom trenutku ne traži globalne vijesti on traži svoj lokalni hrvatski radio. Zaključno, ovo nije samo statistika. Ovo je sve dokaz da smo mi, radijski ljudi, čuvari možda onog najvrijednijeg što jedan medij može imati, a to je vremena i povjerenja svojih slušatelja. To je taj kapital s kojim mi ulazimo u godine koje dolaze, s kojim ulazimo u ovo naše obilježavanje stote godišnjice, Svjesni da naša odgovornost nikad nije bila veća nego danas. I na kraju, dok razvijamo te nove aplikacije i eksperimentiramo s umjetnom inteligencijom, jer to je normalno, mi moramo pratiti sve trendove, ipak ne smijemo zaboraviti i održavati našu osnovnu infrastrukturu. Investiranje u radio sustave nije samo ulaganje u medijski biznis. To je ulaganje u nacionalnu sigurnost i civilnu zaštitu. Budućnost radija je svjetla jer je radio naprosto prilagodljiv, mi smo kameleon medijskoga svijeta. Možemo biti tvoj najbolji prijatelj dok slušaš najnovije hitove, ali i tvoj jedini spasitelj u mračnoj noći bez struje. I završću s jednom mišlju: dokle god ljudsko srce traži povezanost, a ljudsko uho. Glas kojem vjeruje, radio će postojati. On je preživio prošlost, on danas oblikuje sadašnjost, a u budućnosti će, baš kao i do sada, biti prvi koji se pali ujutro i posljednji koji se gasi na večer. Hvala vam, hvala vam što ste naši, ne samo slušatelji. Vi ste naši na svaki mogući način. I sada bi trebala uslijediti moja zahvala za ovih 105 glasova koje ste slušali u proteklih 27 sati i 22 minute i nešto sitno sekundi. To je snaga tih 105 glasova. Ova brojka od 105 voditelja zaista zvuči impresivno na papiru. Ali ono što ta brojka ne može u potpunosti dočarati je ova energija, disciplina i stras koju je svatko od vas, se obraćam svima ovdje, unio u ovaj studio u proteklih 27 sati. Biti dio ovog maratona značilo je živjeti u kolektivnom strahu od onoga što svaki radijski čovjek najviše mrzi, a to je zapravo tišina. Mi smo svi u panuci da će nam se dogoditi ta mrtva tišina u eteru. Mi je vrlo često sanjamo, mi vrlo često provjeravamo naše budilice da ne bi slučajno zaspali i zakasnili doći ujutro. Od prvog do 105. glasa. Svaka minuta bila je važna, svaka smjena bila je ključna i svaki je prijelaz bio dokaz naše vrhunske koordinacije. Želim posebno zahvaliti, osim ovih naših 105 prezentnih glasova i onom našem cijelom timu iza scene. Našim tehničarima posebna vam hvala. Bili ste tu zajedno s nama. Našim producentima biste nam bili onaj oslonac i onaj kamen na koji se zaista oslanjamo kroz sve ovo. Našoj logistici u cjelini bili ste svi, ali zaista naša tiha snaga i osigurali da sve teče besprekorno. Hvala našim promatračima koji su ovdje nas pratili cijelo ovo vrijeme, bili s nama Andrej Kostović, Ivani Šiprak, Adnanu i Azri, koji su zapravo nadgledali ovo sve, bilježili sva naša točna vremena kako bismo mogli rekord osvojiti. Posebnu zahvalu ja mislim da dugujemo, sad ćete svi misliti kome, onom 106. članu našeg tima koji nije na ovom popisu rekorda. I neće ni bit u ovim našim dnevnicima. A bez kojeg ne bi bilo, vjerujte mi ničega, našeg aparata za kavu. Samo je on radio postojanije i duže i jedini je od nas bio pod većim pritiskom. Ja mislim da da smo mi sada ovdje kroz ovaj maraton mjerili ovu razinu kofeina mogli smo vrlo lako još nekoliko ovih inis ovih rekorda oboriti. Na kraju najveća hvala vama naši slušatelji. Vi ste bili naš vjetar u leđa i razlog zbog kojeg nismo posustali ni u jednom trenutku ovog maratona. Ja se nadam da je ovo sve skupa bilo dovoljno, s obzirom sam skinula slušalice Kliminite mi, da je ovo sve bilo dovoljno i da možemo reći da je Hrvatski radio na ovaj način završio svoje natjecanje i svoje postavljanje svjetskog Guinnessovog rekorda. Ja se nadam da ćemo ga osvojiti i to ćete naravno u našem programu kroz ceremoniju čuti vrlo brzo. Ja sam bila Eljana Čandrlić Glivota, ja sam isto tako vaša.